Батька швидко несли його м'яким килимом опалого листя і густої трави. Яскраве світло Турії заливало рівнину перед обнесеним стінами містом Лотар, коли Карторіс вибіг з лісу навпроти великої брами, через яку втікачі покинули місто раніше того ж дня. Спочатку він не побачив жодних ознак того, що тут є хтось окрім нього. Рівнина була безлюдна. Не було тут безлічі лучників, які табурували б під нависаючою зеленню гігантських дерев. Жодних кривавих куб закатованих мерців не спотворювали красу багряної трави. Навкруги була тиша, навкруги був мир. Гелієць, ледь зупинившись на узліссі, рушив через рівнину до міста, коли раптом помітив згорблену постать у траві біля своїх ніг. Це було тіло чоловіка, що лежало ниць. Карторіс перевернув тіло на спину. Це був Джав, але розірваний і понівечений майже до невпізнання. Принц низько нахилився, щоб перевірити, чи залишилася хоч іскра життя. І в цей момент повіки піднялися, і тьмяні, стражденні очі подивилися на нього. «Принцеса Птарту!» – вигукнув Карторіс. «Де вона? Відповідай мені, чоловіче, або я завершу те, що інший так добре почав!» «Комал!» – пробурмотів Джав. Він накинувся на мене і зжерби мене, якби не дівчина. Потім вони пішли разом у ліс. Дівчина і великий банф, її пальці заплуталися в його рудій гриві. Куди вони пішли, запитав Карторіс. Туда, слабо відповів Джав, до проходу крізь скелі. Принц Гелію не став більше слухати, а підхопившись на ноги, знову кинувся в ліс. Світало, коли він досяг гирла темного тунелю, який мав привести його до іншого світу за межами цієї долини примарних спогадів і дивних гіпнотичних впливів і загроз. У довгих темних переходах він не зустрів жодної небезпеки чи перешкоди, поки нарешті не вийшов на денне світло за горами і не дуже далеко від південної межі володін торквійців, не більше 150 хадів найбільше. Від кордону Торквасу до Віста-Аантор приблизно 200 хадів, тож Гелієць мав перед собою подорож понад 150 земних миль між ним і Аантором. У найкращому випадку він міг лише ризикнути припустити, що Тувія полетить в напрямку Аантора. Там була найближча вода, і там можна було очікувати на рятувальну групу з імперії її батька. Бо Карторіс знав Тувана Діна досить добре, щоб знати, що він не залишить каменя на камені, поки не дізнається правду про викрадання його дочки і не дізнається все, що можна дізнатися про її місценаходження. Він усвідомлював, звичайно, що хитрощі, які кинули підозру на нього, значно затримають відкриття правди. Але він навіть не здогадувався, до яких величезних масштабів вже розрослися результати злочинства Астока з Дусару. Ще коли він виходив з гирла проходу, щоб подивитися на передгір'я в напрямку Аантора, бойовий флот Птарту велично прокладав собі шлях до міст близнюків Гелію, в той час як з далекого Каолу мчала інша могутня армада, щоб об'єднатися зі своїм союзником. Він не знав, що перед лицем непрямих доказів проти нього навіть його власні люди почали підозрювати, що він міг викрасти Птартійську принцесу. Він не знав, як далеко зайшли дусарійці, щоб зірвати дружбу та союз, що існував між трьома великими державами Східної Півкулі – Гелієм, Птартом і Калолом як дусаріанські емісари знайшли роботу на важливих посадах в іноземних відомствах трьох великих націй, і як через цих людей повідомлення від одного джедака до іншого змінювалися та перекручувалися, поки терпіння та гордість трьох правителів і колишніх друзів більше не могли терпіти приниження та образи, що містилися в цих фальсифікованих паперах, нічого з цього він не знав. Він також не знав, як навіть до останнього Джон Картер, воєначальник Марса, відмовлявся дозволити джедаку Гелію оголосити війну Птарту чи Каолу через його непохитну віру в свого сина, і що зрештою все буде задовільно пояснено. І ось два великих флоти рухалися на Гелій, а дусаріанські шпигуни при дворі Тардоса Морса подбали про те, щоб міста-близнюки залишалися в невіданні про свою небезпеку. Туван Дін оголосив війну, але посланець, якого було відправлено з прокламацією, був дусаріанином, який подбав про те, щоб жодне слово попередження не дійшло до міст-близнюків про наближення ворожого флоту. Протягом кількох днів дипломатичні відносини між Гелієм та двона його наймогутнішими сусідами були розірвані, а з від'їздом міністрів припинився бездротовий зв'язок між сторонами, що зазвичай буває на Барсумі. Але про все це Карторіс не знав. Усе, що його зараз цікавило, це знайти Тувію з Птарту. Її слід, поряд зі слідом величезного банта, був добре помітний до тунелю і знову став видимим, ведучи на південь у Передгір'я. Коли він швидко спускався вниз до мертвого морського дна, де, як він знав, він повинен був втратити слід у пружній охряній рослинності, він раптом здивувався, побачивши голого чоловіка, який наближався до нього з півничного сходу. Коли чоловік наблизився, Карторіс зупинився, щоб дочекатися його. Він знав, що чоловік був беззбройний і що він, очевидно, був лотаріанином, оскільки його шкіра була біла, а волосся каштанове. Він підійшов до геліюмця без жодного знаку страху і, коли був зовсім близько, вигукнув бадьоре-барсумське привітання Каор. «Хто ти?» – запитав Карторіс. «Я Каркомак, одвар лучників», – відповів інший. «Зі мною трапилася дивна річ». Протягом багатьох епох Таріо викликав мене до існування, коли йому потрібні послуги армії його розуму. З усіх лучників саме Каркомак матеріалізувався найчастіше. Протягом тривалого часу Таріо зосереджував свій розум на моїй постійній матеріалізації. Це була його нав'язлива ідея, що колись це станеться і майбутнє Лотара буде забезпечене. Він стверджував, що матерія не існує, окрім як в уяві людини, що все є ментарним, і тому він вірив, що наполегливо втілюючи свою ідею, він зрештою зможе зробити з мене постійну ідею в свідомості всіх істот. Вчора йому це вдалося, але в такий час. Це сталося зовсім невідомо для нього, як і для мене, без мого відома, коли з моєю ордою верескливих лучників я переслідував втікаючих торквазіанців назад до їхніх охристих рівнин. Коли настала темрява і настав час нам знову розчинитися в повітрі, я раптом опинився сам на краю великої рівнини, що лежить он там біля підніждя низьких пагорбів». Мої люди зникли в небуття, звідки вони з'явилися, але я залишився, голий і беззбройний. Спочатку я не міг зрозуміти, але врешті-решт усвідомив, що сталося. Тривалі навіювання Таріо нарешті перемогли, і Каркомак став реальністю у світі людей. Але моя збруя і моя зброя зникли разом з моїми товаришами, залишивши мене голим і беззбройним у ворожій країні далеко від Лотару». «Ти хочеш повернутися в Лотар?» – запитав Карторіс. «Ні», – швидко відповів Каркомак. «Я не маю жодної прихильності до Таріо. Будучи породженням його розуму, я знаю його надто добре. Він жорстокий і тиранічний, господар, якому я не маю жодного бажання служити. Тепер, коли він досяг моєї остаточної матеріалізації, він стане нестерпним і не зупиниться, поки не заповнить Лотар своїми створіннями». «Цікаво, чи досяг він успіху із дівчиною Лотару?» «Я думав, там немає жінок», – сказав Карторіс. «У прихованих покоях палацу Таріо», – відповів Каркомак. Джедак плекав образ вродливої дівчини, сподіваючись, що колись вона стане реальною. «Я бачив її там. Вона чудова. Але заради неї я сподіваюся, що Таріо не досягне з нею такого успіху». «А тепер, червона людина, я розповів тобі про себе, а що ти?» Карторісу сподобалося обличчя і манера лучника. В його виразі не було жодного сумніву чи страху, коли він наблизився до важко озброєного гелійця, і він говорив прямо і по суті. Тож принц Гелію розповів лучнику Злотару, хто він та яка пригода привела його до цієї далекої країни. «Добре», – вигукнув той, коли він закінчив. Каркомак супроводжуватиме тебе. Разом ми знайдемо принцесу Птарту, і з тобою Каркомак повернеться у світ людей, у такий світ, який він знав у давно минулому, коли кораблі могутнього лотару борознили гнівний троксус, а ревучий прибій бився об бар'єр цих випалених і похморих пагорбів. «Що ти маєш на увазі?» – запитав Карторіс. «Ти справді існував колись насправді?» – «Безперечно», – відповів Каркомак. За моїх часів я командував флотами Лотару, наймогутнішими з усіх флотів, що борознили п'ять солоних морів. Де б на барсумі не жили люди, ім'я Каркомака було відоме, мирними були сухопутні раси в ті далекі дні. Тільки мореплавці були воїнами, але тепер слава минулого зблякла. І я не думав, поки не зустрів тебе, що на Барсумі залишилася хоч одна людина нашого штибу, яка живе, любить і бореться, як давні мореплавці мого часу. Ах! Але буде добре знову побачити людей, справжніх чоловіків. Ніколи я не мав великої поваги до сухопутних мешканців мого часу. Вони залишалися у своїх обмежених мурами містах, марнуючи час на ігри, покладаючись на захист виключно на морську расу. І бідні істоти, які залишилися Таріо та Джави Лотару, ще гірші за своїх давніх предків». Карторіс був трохи скептичним щодо доцільності дозволити незнайомцю приєднатися до нього. Завжди існувала ймовірність, що він був лише втіленням якоїсь гіпнотичної зради, яку Таріо чи Джав намагалися вчинити проти Геліумся. І все ж настільки щирими були манери та слова лучника, настільки він здавався воїном, що Карторіс не міг знайти в собі сили сумніватися в ньому. Результатом стало те, що він дозволив голому одвару супроводжувати його, і разом вони вирушили слідом за Тувією та Комалом. Слід вів до охряного морського дна. Там він зник, як і знав Карторіс, але там, де він входив у рівнину, його напрямок був у бік Аантору, і тому в бік Аантору двоє повернули свої обличчя. Це була довга й визнажлива подорож, сповнена багатьох небезпек. Лучник не міг подорожувати з тією швидкістю, яку задавав Карторіс, чиї м'язи несли його з великою швидкістю по поверхні малої планети, сила тяжіння якої чинить набагато менший гальмівний вплив, ніж сила тяжіння Землі. 50 миль на день – це хороший середній показник для барсумця, але син Джона Картера міг би легко подолати 100 або більше миль, якби захотів покинути свого новознайденого товариша. Усю дорогу вони перебували в постійній небезпеці, бути виявленими блукаючими загонами торквазіанців, і особливо це було правдою до того, як вони досягли кордону торкваса. Однак удача була на їхньому боці, і хоча вони бачили два загони диких зелених людей, їх самих не помітили. І ось вранці третього дня вони побачили блискучі куполи далекого Аантора. Протягом усієї подорожі Карторіс постійно напружував очі, шукаючи Тувію та великого банта, але досі він не бачив нічого, що могло б дати йому надію. Цього ранку, далеко попереду, на півдорозі між ними та Аантором, люди побачили дві крихітні фігури, що рухалися в бік міста. Якусь мить вони уважно спостерігали за ними. Потім Карторіс, переконавшись, стрімко побіг уперед, а Каркомак слідував за ним так швидко, як тільки міг. Гелієць закричав, щоб привернути увагу дівчини, і незабаром він був винагороджений, побачивши, як вона обернулася і стала дивитися в його бік. Поруч з нею стояв великий бант з нагостреними вухами, спостерігаючи за людиною, що наближалася. Тувія сптарта ще не могла впізнати Карторіса, хоча вона, мабуть, була переконана, що це він, бо вона чекала на нього, не виявляючи жодного страху. Незабаром він побачив, як вона вказала на півничний захід, за нього. Не сповільнюючи ходи, він повернув очі в тому напрямку, на який вона вказала. Безшумно мчачись густою рослинністю, недалі, як за півмилі позаду, мчали 20 лютих зелених воїнів, нападаючи на нього на своїх могутніх тоатах. Праворуч від них був Каркомак, голий і беззбройний, але хоробро біг до Карторіса і кричав, попереджаючи, ніби він теж щойно виявив мовчазну загрозливу компанію, яка так швидко рухалася вперед зі спесами на поготові та готовими довгими мечами. Карторіс закричав до лотаріанця, попереджаючи його повернутися, бо знав, що той може лише даремно пожертвувати своїм життям, ставши беззбройним на шляху жорстоких і невблаганних дикунів. Але Каркомак не вагався. З вигуками підбадьорення до свого нового друга він поспішив вперед до принца Гелію. Серце червоношкірого чоловіка підстрибнуло у відповідь на цей прояв мужності та самопожертви. Він шкодував тепер, що не подумав дати кару комаку один зі своїх мечів, але було вже занадто пізно намагатися, бо якби він чекав, поки лотаріанин наздожене його або повернувся, щоб зустріти його, торквазіани досягли б ту вії з птарту раніше, ніж він зміг би це зробити. Навіть як є, це буде на волосині, хто першим опиниться біля неї. Знову він повернув обличчя в її бік, і тепер з боку Антора побачив нову силу, що поспішала до них. Два середніх військових кораблі, і навіть на відстані, яка все ще відділяла їх від нього, він розгледів герб Дусара на їх носах. Зараз, здавалося, було мало надії для Тувії з Птарту з дикими воїнами Орд Торкваса, що наступали на неї з одного напрямку, і не менш невблаганними ворогами, у вигляді істот Астока, принца Дусара, що насувалися на неї з іншого, в той час, як лише банд, червоний воїн і неозброєний лучник були поруч, щоб захистити її, її становище було зовсім безнадійним, і її справу ще було програно ще до того, як вона була оскаржена». Коли Тувія побачила, що Карторіс наближається, вона знову відчула те незрозуміле відчуття повного звільнення від відповідальності та страху, яке вона відчула раніше. І вона не могла цього пояснити, хоча її розум все ще намагався переконати її серце, що принц Гелію був причетний до її викрадення з двору її батька. Вона лише знала, що рада, коли він був поруч, і що з ним все здавалося можливим, навіть такі неможливі рачі, як втеча з її нинішнього скрутного становища. Ось він зупинився, захекавшись перед нею. Хоробра усмішка підбадьорення освітлювала його обличчя. «Мужайся, моя принцесо!» – прошепотів він. Дівчині спала на думку подія, коли він використав ті самі слова у тронній залі Таріо з Лотару, коли вони почали сповзати вниз по марморовій підлозі, що провалювалася, до невідомої долі. Тоді вона не докоряла йому за використання цього знайомого вітання і не докоряла йому зараз, хоча була обіцяна іншому. Вона дивувалася собі, черволіючи від власної аморальності, бо на барсумі для жінки ганебно слухати ці два слова від когось іншого, ніж від її чоловіка або нареченого. Карторіс побачив її рум'янець збентеження бентеження і миттєво пошкодував про свої слова. Залишалася лише мить до того, як зелені воїни накинуться на них. «Вибач мені», – тихо сказав чоловік. «Нехай моє велике кохання буде моїм виправданням, це, і віра в те, що у мене залишилася лише мить життя». І з цими словами він повернувся, щоб зустріти першого з зелених воїнів. Той нападав зі списом на поготові, але Карторіс відскочив у бік, і коли великий Тоат і його вершник пронеслися повз нього без шкоди, він махнув своїм довгим мечем з величезною силою, розрубавши зелену тушу навпіл». У той же момент Кар-Комак стрибнув голі руч, вчепившись кігтями в ногу іншого з величезних вершників. Решта орди кинулася в ближній бій, зіскакуючи, щоб краще орудувати своїми улюбленими довгими мечами. Дусарійські літуни торкнулися м'якого килима охристого морського дна, вивергаючи з надр 50 бійців. І уверуючи море мечів, що різали та рубали, стрибнув Комал, великий банд. Розділ одинадцятий. Зелені люди та білі мавпи. Торквазійський меч завдать ковзного удару по лобі Карторіса. У нього було швидкоплинне бачення ніжних рук навколо його шиї і теплих губ близьких до його власних, перш ніж він втратив свідомість. Як довго він пролежав там непритомним, він не міг здогадатися, але коли він знову відкрив очі, він був один, за винятком тіл мертвих зелених людей і туші великого банта, який наполовину лежав на ньому. Тувії не було, як і тіла Каркомака серед мертвих. Знеселений від втрати крові, Карторіс повільно пробирався до Аантора, досягнувши його околиць у Темряві. Він хотів води більше за все інше, і тому він продовжував рухатися широким проспектом до Великої Центральної площі, де, як він знав, дорогоцінна рідина знаходилася в напівзруйнованій будівлі навпроти Великого палацу стародавнього Джедака, який колись правив цим могутнім містом. Збентежений і розчарований дивною послідовністю подій, які здавалося були наперед визначені, щоб зірвати кожною його спробу служити принцесі Птарту, він мало або зовсім не звертав уваги на своє оточення, рухаючись пустельним містом так, ніби жодні великі білі мавпи не ховалися в чорних тінях, охоплених таємницею споруд, які фланкували широкі проспекти та велику площу. Але якщо Карторіс був необережним щодо свого оточення, то не так інші очі, які спостерігали за його входом на площу і стежили за його повільними кроками до мармурової споруди, де знаходилося крихітне, наполовину забите джерело, воду з якого можна було отримати, лише викопавши глибоку яму в червоному піску, що покривав його. І коли гелієць увійшов до маленької будівлі, дюжина могутніх, гротескних фігур вийшла з дверей палацу, щоб безшумно помчати через площу до нього. Півгодини Карторіс залишався в будівлі, копаючи воду і здобуваючи кілька таких необхідних крапель, які були плодами його праці. Потім він підвівся і повільно покинув будівлю. Ледве він переступив поріг, як 12 торквазіанських воїнів накинулися на нього. Не було часу витягувати довгий меч, але швидко з його перев'язі вилетів його довгий тонкий кинжал, і коли він падав під їх натиском, більше ніж одне зелене серце перестав. Стало битися від укусу цього гострого вістря. Потім вони здолали його і забрали його зброю, але лише дев'ять із дванадцяти воїнів, які перетнули площу, повернулися зі своєю здобиччю. Вони грубо потягли свого в'язня до палацьових ям, де в цілковитій темряві прикували його і ржавили ланками до міцної цегленяної кладки стіни. Завтра Тарбан поговорить з тобою, сказали вони, зараз він спить, але великою буде його радість, коли він дізнається, хто блукав серед нас, і великою буде радість Гортана Гура, коли Тарбан притягне перед нього божевільного дурня, який посмів штриклути великого джедака своїм мечем. Потім вони залишили його наодинці з тишею і темрявою. Протягом, здавалося, годин Карторіс сидів на впочівки на кам'яній підлозі своєї в'язниці, спиною до стіни, в яку було вмуровано важкий римоболт, що закріплював ланцюг, який його тримав. Потім з таємничої темряви перед ним до його вух долинув звук босих ніг, що крадькома рухалися по каменю, наближаючись все ближче і ближче до того місця, де він лежав беззбройний і беззахисний. Минали хвилини, хвилини, які здавалися годинами, протягом яких періоди могильної тиші змінювалися повторенням моторошного скреготу, босих ніг, що обережно підкрадалися до нього». Нарешті він почув раптовий порив босих підошв по порожній темряві, а на невеликій відстані шурхіт, важке дихання і одного разу те, що він подумав, було бурмотінням прокльону людини, яка бореться з великими труднощами. Потім брязки ланцюга і шум, ніби уламок ланки, відскочив назад об камінь. Знову настала тиша. Але лише на мить. Тепер він знову почув, як м'які ноги наближаються до нього. Йому здалося, що він розрізнив зловісні очі, які боязниво виблисковували на нього. Крізь темряву він знав, що чує важке дихання потужних легень. Потім до нього кинулися численні ноги, і істоти накинулися на нього». Руки, що закінчувалися людиноподібними пальцями, вхопилися за його горло, руки і ноги. Волохаті тіла напружувалися і боролися проти його власної гладкої шпіри, коли він в похмурій тиші бився проти цих жахливих ворогів у темряві ям стародавнього Аантора. Карторіс з геліуму був кремезним, як якийсь велетенський бог, проте в лабетах цих невидимих істот стигійської ночі ями він був безпорадний, як тендітна жінка. Але він продовжував боротися, завдаючи марних ударів по великих щетинистих грудях, яких не бачив, відчуваючи товсті присадкуваті горла під пальцями, слину на своїй щоці і гаряче смердюче дихання у ніздрях. Він знав, що ікла, могутні ікла, теж були близько, і не міг здогадатися, чому вони не впиваються в його плоть. Зрештою, він відчув потужний рух багатьох своїх супротивників туди-сюди по великому ланцюгу, який його тримав, і незабаром почув той самий звук, який чув на невеликій відстані від себе незадовго до того, як на нього напали. Його ланцюг розірвався, і зламаний кінець відскочив об кам'яну стіну. Тепер його схопили з обох боків і швидко потягли темними коридорами, до якої долі він навіть не міг здогадатися. Спочатку він думав, що його вороги можуть бути з племені торквасів, але їхні волохаті тіла спростували це припущення. Тепер він був остаточно впевнений в їхній ідентичності, хоча чому вони не вбили і не зжерли його одразу, він не міг собі уявити». Приблизно через півгодини швидкої гонитви підземними переходами, які є відмінною рисою всіх барсуміанських міст, як сучасних, так і стародавніх, його викрадачі раптово виринули на місячне світло подвір'я далеко від центральної площі. Карторіс одразу побачив, що він у владі племені великих білих мавп Барсуму. Усе, що раніше викликало в нього сумніви щодо ідентичності нападників, це волохатість їхніх грудей, адже білі мавпи абсолютно позбавлені волосся, за винятком великої копиці, що стерчить з їхніх голів. Тепер він побачив причину того, що ввело його в оману. На грудях у кожного з них були смужки волохатої шкури, зазвичай бантів, на імітацію збруї зелених воїнів, які так часто таборували в їхньому покинутому місті. Карторіс читав про існування племен мавп, які, здавалося, повільно прогресували до вищих стандартів інтелекту. Він зрозумів, що потрапив до рук саме таких, але які їхні наміри щодо нього? Окинувши поглядом двір, він побачив щонайменше 50 потворних звірів, які сиділи навпочіпки, а трохи віддалі від нього ще одну людину, яку пильно охороняли. Коли його погляд зустрівся з поглядом його товариша по неволі, обличчя іншого осяяла усмішка, і «Каор, червоний чоловіче», вирвалося з його вуст. Це був Кар Комак, лучник. «Каор», – вигукнув Карторіс у відповідь, – «Як ти сюди потрапив, і що сталося з принцесою?» Червоні люди, такі як ти, спустилися на могутніх кораблях, що плавали в повітрі, так само, як великі кораблі мого далекого дня плавали п'ятьма морями, відповів Каркомак. Вони билися із зеленими людьми Торкваса. Вони вбили Комала, бога Лотару. Я думав, що вони твої друзі, і я зрадів, коли нарешті ті з них, хто вижив у битві, віднесли червону дівчину на один із кораблів і відпливли з нею в безпечне високе повітря. Потім зелені люди схопили мене і віднесли до великого порожнього міста, де прикували мене до стіни в чорній ямі. Згодом прийшли ці і потягли мене сюди». А що з тобою, червоний чоловіче? Карторіс розповів про все, що з ним трапилося, і поки двоє чоловіків розмовляли, великі мавпи сиділи навколо них, пильно спостерігаючи за ними. Що нам тепер робити? запитав лучник. Наша справа виглядає досить безнадійною, сумно відповів Карторіс. Ці істоти природжені людожери. Я не можу уявити, чому вони ще не зжерли нас, ось, прошепотів він. Бачиш, кінець наближається. Каркомак подивився в напрямку, на який вказав Карторіс, і побачив величезну мавпу, яка наближалася з могутньою палицею. «Так вони найбільше люблять вбивати свою здобуч», – сказав Карторіс. «Ми повинні померти без боротьби?» – запитав Каркомак. «Не я», – відповів Карторіс, – «хоча я знаю, наскільки марним буде наш найкращий захист проти цих могутніх звірів». «О, якби довгий меч!» – або добрий лук, – додав Каркомак. «І утан лучників!» Від цих слів Карторіс ледь не підскочив на ноги, але охоронець грубо потягнув його вниз. «Каркомак!» – вигукнув він. «Чому ти не можеш зробити те, що зробили Таріо та Джав? У них не було лучників, окрім тих, яких вони самі створили!» «Ти повинен знати секрет їхньої сили! Створи свій власний утан, Каркомак!» Лоторіанець подивився на Карторіса з широко розплющеними від здивування очима, коли до нього дійшов повний зміст пропозиції. «Чому б і ні?» – пробормотів він. Дикий мавпа з величезною кайком підкрадалася до Карторіса. Пальці гелійця запрацювали, коли він не зводив очей зі свого ката. Каркомак пильно дивився на мавп. Напруження його розуму було видно по поту на його насуплених бровах. Істота, яка мала вбити червоношкірого, була майже на відстані витягнутої руки від своєї жертви, коли Карторіс почув хрипкий крик з протилежного боку двору. Разом з присілими мавпами та демоном з киком, він повернувся в напрямку звуку і побачив загін міцних лучників, які вибігали з дверей сусідньої будівлі. З криками люті мавпи підскочили на ноги, щоб зустріти атаку. Залп стріл зустрів їх на півдорозі, відправивши дюжину мертвими на землю. Потім мавпи зійшлися зі своїми супротивниками. Вся їхня увага була зосереджена на нападниках, навіть охоронець покинув в'язнів, щоб приєднатися до битви. «Ходімо!» – прошепотів Каркомак. «Тепер ми можемо втекти, поки їхню увагу відвернули мої лучники». «І залишити цих хоробрих хлопців без лідера?» – вигукнув Карторіс, чия віддана натура повстала проти самої думки про таке. Каркомак засміявся. «Ти забуваєш, – сказав він, – що вони всього лише порожнеча, вигадки мого розуму. Вони зникнуть, неушкоджені, коли ми більше не матимемо в них потреби». «Хвала твоєму першому предку, червоношкірий, що ти вчасно згадав про цю можливість. Мені б ніколи не спало на думку, що я можу мати ту саму силу, яка привела мене до існування». «Ти маєш рацію», – сказав Карторіс, – «все ж мені шкода їх залишати, хоча нічого іншого не залишається». І так вони двоє відвернулися від подвір'я і, вийшовши на одну з широких алей, крадькома прокралися в тіні будівлі до великої центральної площі, на якій стояли будівлі, що їх займали зелені воїни, коли відвідували покинуте місто. Коли вони підійшли до краю площі, Карторіс зупинився. «Чекай тут», – прошепотів він, – «я піду по тоатів, бо пішки ми ніколи не зможемо вирватися з лабетів цих зелених потвор». Щоб дістатися до подвір'я, де тримали тоатів, Карторісу потрібно було пройти через одну з будівель, що оточували площу. Які з них зайняті, а які ні, він навіть не міг здогадатися. Тому він був змушений значно ризикувати, щоб потрапити в загін, де він чув, як неспокільні тварини верещать і сваряться між собою. Випадково він пройшов через темні двері у велику кімнату, в якій лежало два десятки зелених воїнів, загорнутих у свої спальні шовки та хутра. Ледве Карторіс пройшов через короткий коридор, що з'єднував двері будівлі та велику кімнату за ними, як він відчув присутність чогось або когось у коридорі, яким він щойно пройшов. Він почув, як людина позіхає, а потім, позаду себе, побачив постать вартового, який підвівся з місця, де той дрімав, і, потягнувшись, відновив свою пильну варту. Карторіс зрозумів, що, мабуть, пройшов за фут від воїна, безсумнівно розбудивши його від сну. Відступати зараз було б неможливо, але пройти через кімнату повну сплячих воїнів здавалося майже так само неможливим. Карторіс знизав широкими плечима і обрав менше зло. Обережно він увійшов до кімнати. Праворуч від нього біля стіни стояло кілька мечів, рушниць і списів, додаткова зброя, яку воїни склали тут, щоб вона була під рукою, якщо нічна тривога раптово розбудить їх від сну. Поруч із кожним сплячем лежала його зброя, вона ніколи не була далеко від своїх власників, від дитинства до смерті». Вигляд мечів викликав свербіж у долоні молодого чоловіка. Він швидко підійшов до них, вибираючи два короткі мечі, один для каркомака, інший для себе, а також трохи одягу для свого голого товариша. Потім він почав прямо перетинати центр кімнати серед сплячих торквазіанців. Жоден з них не поворухнувся, поки Карторіс не завершив більше половини короткої, але небезпечної подорожі. Потім чоловік, що був прямо на його шляху, неспокійно перевернувся на своїх шовкових і хутряних простирадлах. Гелієць зупинився над ним, тримаючи на один із коротких мечів, якщо воїн прокинеться. Для молодого принца здавалося, що минула вічність, поки зелений чоловік продовжував неспокійно вовтузитися на своєму ложі. А потім, ніби спрацьовуючи на пружинах, він підскочив на ноги і став обличчям до червоного чоловіка. Карторіс миттєво вдарив, але не раніше, ніж з вуст іншого, вирвався дикий рик. Замить у кімнаті здійнявся переполох. Воїни підскочили на ноги, хапаючи зброю, піднімаючись і вигукуючи один одному, вимагаючи пояснень щодо того, що сталося. Для Карторіса все в кімнаті було добре видно у тьмяному світлі, відбитому ззовні, оскільки дальній місяць стояв прямо в зеніті. Але для очей новопробуджених зелених людей предмети ще не набули знайомих форм. Вони лише розпливчасто бачили фігури воїнів, що рухалися по їхній кімнаті. Раптом один спіткнувся об труп того, вбив Карторіс. Чоловік нахилився, і його рука торкнулася розколотого черепа. Він побачив навколо себе гігантські фігури інших зелених нудей, і тому дійшов єдиного висновку, який був йому доступний. «Турди!» – вигукнув він. «Турди напали на нас! Вставайте, воїни Торкваса, і встроміть свої мечі в серця давніх ворогів Торкваса!» Миттєво зелені люди почали нападати один на одного, з оголеними мечами. Їхня дика жага до бою була розпалена, битися, вбивати, вмирати з холодною сталлю, похованою в їхніх нутрощах. Ах, це для них було нірваною. Карторіс швидко здогадався про їхню помилку і скористався нею. Він знав, що в насолоді від вбивства вони можуть битися ще довго після того, як виявлять свою помилку, якщо їхню увагу не відверне вигляд справжньої причини сварки. І тому він не гаяв часу, продовжуючи перетинати кімнату до дверей на протилежному боці, які вели у внутрішній двір, де дикі туати верещали й билися між собою. Опинившись тут, перед ним стояло непросте завдання. Спіймати й осідлати одну з цих зазвичай лютих і непокірних тварин було не дитячою забавкою навіть за найкращих умов. Але зараз, коли тиша й час були такими важливими міркуваннями, це могло здатися зовсім безнадійним для менш винахідливого і оптимістичного чоловіка, ніж син великого воєначальника. Від свого батька він багато дізнався про риси цих могутніх звірів, а також від Тарса Таркаса, коли він відвідав цього великого зеленого джедака серед його орди в Тарку. Тож тепер він зосередив на цій роботі все, що він коли-небудь дізнавався про них, від інших і з власного досвіду, адже він теж багато разів їздив на них і керував ними. Вдача туатів Торкваса виявилася навіть гіршою, ніж у їхніх злісних родичів серед тарків і варгунів. І деякий час здавалося малоймовірним, що він уникне лютої атаки з боку пари старих биків, які кружляли верещачі навколо нього. Але врешті-решт йому вдалося підійти досить близько до одного з них, щоб доторкнутися до звіра». Відчувши його руку на гладенькій шкурі, істота заспокоїлася і у відповідь на телепатичну команду червоної людини впала на коліна. Замить Карторіс був уже на його спині, направляючи його до великих воріт, що ведуть з подвір'я через велику будівлю на одному кінці на алею за нею. Інший бик, все ще верещачий і розлючений, пішов за своїм товаришем. На жодному з них не було вуздечки, оскільки ці дивні істоти контролюються виключно навіюванням, коли їх взагалі контролюють. Навіть у руках гігантських зелених людей поводи вуздечки були б безнадійно марними проти шаленої дикості та мастодонської сили Тоата. І тому ними керує та дивна телепатична сила, за допомогою якої люди Марса навчилися спілкуватися в грубий спосіб з нижчими істотами своєї планети. З труднощами Карторіс підганяв двох звірів до воріт, де, нахилившись, підняв засувку. Потім тоат, на якому він їхав, притулив своє велике плече до дошок скел дерева, проштовхнувся, і за мить чоловік і двоє звірів безшумно мчали алеєю до краю площі, де ховався каркомак. Тут Карторіс зіткнувся зі значними труднощами, намагаючись приборкати другого тоата. А оскільки Каркомак ніколи раніше не їздив на цих тваринах, це здавалося безнадійною справою. Але врешті-решт лучнику вдалося видряпатися на гладку спину, і знову обидві тварини тихо помчали вкритими мохом алеями до відкритого морського дна за містом. Всю ту ніч, наступний день і другу ніч вони їхали на північний схід. Жодних ознак переслідування не було, і на світанку другого дня Карторіс побачив вдалині хвилясту стрічку великих дерев, що позначала один із довгих барсумських водних шляхів. Негайно вони покинули своїх тоатів і пішли пішки до обробленого району. Карторіс також викинув метал зі своєї збруї або ту її частину, яка могла б ідентифікувати його як геліумця або людину королівської крові оскільки він не знав, якій нації належить цей водний шлях, а на Марсі завжди добре вважати кожну людину і націю своїм ворогом, поки не дізнаєшся протилежного. Була середина ранку, коли вони нарешті вийшли на одну з доріг, які регулярно перетинають оброблені райони, з'єднуючи посушливі пустки з обох боків з великою білою центральною магістраллю, що тягнеться через центр від краю до краю далекосяжних ниткоподібних сільськогосподарських угідь. Висока стіна, що оточувала поля, слугувала захистом від несподіваного нападу зелених орд, а також не дозволяла диким бантам та іншим хижакам дістатися до свійських тварин і людей на фермах. Карторіс зупинився перед першою брамою, до якої підійшов, стукаючи, щоб його впустили. Молодий чоловік, який відповів на його заклик, привітно зустрів їх, хоча з великим подивом дивився на білу шкіру і руде волосся лучника. Вислухавши короткий переказ їхньої втечі від торквазівців, він запросив їх увійти, відвів до свого будинку і наказав слугам приготувати для них їжу. Поки вони чекали в низькій, приємній вітальні фермерського будинку, доки не буде готовий обід, Карторіс втягнув свого господаря в розмову, щоб дізнатися його національність, а отже і країну, під чиєю владою перебуває водний шлях, де його поставили обставини. «Я хал вас», – сказав юнак, – «син васа Кора, з Дусару, дворянин у свиті Астока, принца Дусару. Зараз я двар дороги для цього району». Карторіс був дуже радий, що не розкрив своєї особи, бо хоч він і не мав уявлення про те, що сталося з тих пір, як він покинув Гелій, або що Асток був в основі всіх його нещасть, він добре знав, що дусаріанець не любить його і що він не може сподіватися на допомогу в межах володінь Дусару. «А хто ви?» – запитав Халвас. «З вашого вигляду я вважаю вас воїном, але я не бачу жодних знаків розрізнення на вашому спорядженні. Чи може бути, що ви пантан?» Ці мандрівні солдати удачі є звичайним явищем на Барсумі, де більшість чоловіків люблять битися. Вони продають свої послуги там, де є війна – і в ті випадкові короткі проміжки часу, коли між чергоними націями немає організованої війни, вони приєднуються до численних експедицій, які постійно відправляються проти зелених людей для захисту водних шляхів, що перетинають дикі частини земної кулі. Коли їхня служба закінчується, вони скидають метал нації, якій служили, поки не знайдуть нового господаря. У проміжках вони не носять жодних знаків розрізнення, їхня пошарпана війною спорядження та похмура зброя є достатнім підтвердженням їхнього покликання. Припущення було вдалим, і Карторіс скористався можливістю задовільно пояснити себе. Однак була одна перешкода. У воєнний час такі пантани, які опинялися на території воюючої нації, були змушені одягати знаки розрізнення цієї нації і битися з її воїнами. Наскільки було відомо Карторісу, Дузан не воював із жодною іншою нацією, але ніколи не можна було знати, коли одна червона нація вчепиться в гормо сусідові, навіть попри те, що великий і могутній альянс, на чолі якого стояв його батько Джон Картер, зумів підтримувати тривалий мир на більшій частині Барсуму. Приємна усмішка освітила обличчя Гала Васа, коли Карторіс зізнався у своєму покликанні. Це добре, вигукнув юнак, що ви випадково потрапили сюди, бо тут ви знайдете засоби отримати службу в найкоротші тервини. Мій батько, Васкор, зараз зі мною, прибув сюди, щоб набрати військо для нової війни проти геліуму. Розділ 12. Врятувати дозар. Тувія сптарта, борючись за життя проти похоті ява, кинула швидкий погляд через плече в бік лісу, звідки долинуло люте гарчання. Яв теж подивився те, що вони побачили, наповнило кожного тривогою. Це був комал, банд Бог, що мчав на них з широко роззявленою пащею. Кого він обрав своєю здобичу, чи обох. Їм не довелося довго чекати, бо хоч лотаріанин намагався тримати дівчину між собою і жахливими іклами, великий звір зрештою дістався до нього. Тоді, верещачи, він спробував втекти до лотара, зіштовхнувши тувію прямо в обличчя людожера. Але його втеча тривала недовго. Замить комал накинувся на нього, роздираючи його горло та груди з демонічною люттю. Дівчина дісталася до них за мить, але їй було важко відірвати скаженого звіра від його здобичі. Все ще гарчачи і кидаючи голодні погляди назад на Ява, банд нарешті дозволив відвести себе в ліс. З її велетенським захисником поруч Тувія вирушила шукати прохід крізь скелі, щоб спробувати здійснити, здавалося б, неможливий подвиг дістатися до далекого Птарта через понад 17 тисяч гадів дикого барсуму. Вона не могла повірити, що Карторіс навмисне покинув її, і тому невпинно стежила за ним. Але оскільки вона зайшла надто далеко на північ у своїх пошуках тонелю, вона проминула гелійця, коли той повертався до Лотара в пошуках її. Тувія Сптарта мала труднощі з визначенням точного статусу принца Гелію у своєму серці. Вона не могла навіть собі зізнатися, що кохає його, і все ж дозволила йому застосовувати до неї той термін ніжності та володіння, до якого барсуміанська дівчина повинна оглухнути, коли він виголошується не в устами її чоловіка чи нареченого, моя принцеса. Кулан Тіт, джеддак Каолу, з яким вона була заручена, викликав у неї повагу та захоплення. Чи було так, що вона підкорилася волі свого батька через образу на те, що вродливий гелієць наскористався своїми візитами до двору її батька, щоб домагатися її руки? Про що вона була цілком впевнена, що він розмірковував ще з того далекого дня, коли вони вдвох сиділи на різьбленому сидінні в чудовому саду джеддаків, який прикрашав внутрішній двір палацу Саленсуса Олла в Кадабрі? Чи кохала вона Кулана Тіта? Коробро вона намагалася повірити, що так, але весь час її очі блукали в прийдешній темряві в пошуках постаті стрункого воїна, чорноволосого і сіроокого. Чорним було волосся Кулана Тіта, але його очі були карими. Було майже темно, коли вона знайшла вхід до тунелю. Благополучно вона пройшла через нього до пагорбів за ним, і тут, під яскравим світлом двох місяців Марса, вона зупинилася, щоб спланувати свої подальші дії. Чи варто їй чекати тут, сподіваючись, що Карторіс повернеться в пошуках її? Чи варто їй продовжувати свій шлях на північний схід до Птарта? Куди, перш за все, пішов би Карторіс після того, як покинув долину Лотара? Її пересохле горло і сухий язик дали їй відповідь у напрямку до Аантору. І води. Що ж, вона теж піде спочатку до Аантору, де вона може знайти більше, ніж воду, якої вона потребує. З комалом поруч вона відчувала мало страху, бо він захистить її від усіх інших диких звірів. Навіть великі білі мавпи тікали б від могутнього банту в жаху. Боятися їй потрібно лише людей, але вона повинна ризикнути цим і багатьма іншими шансами, перш ніж зможе сподіватися, знову дістатися до двору свого батька. Коли, нарешті, Карторіс знайшов її лише для того, щоб бути зваленим довгим мечем зеленої людини, тувія молилася, щоб та ж доля спіткала і її. Вигляд червоних воїнів, які вистрибували зі своїх літаків, на мить наповнив її оновленою надією, надією, що карторіс з геліуму, можливо, лише оглушений і що вони врятують його. Але коли вона побачила дусарійський метал на їхній упряжі, і що вони прагнуть лише врятувати її саму від наступу торкванців, вона здалася. Комал теж був мертвий, мертвий на тілі геліумця. Вона була, дійсно, зараз самотня. Не було, кому її захистити. Дусарійські воїни затягли її на палубу найближчого літака. Навколо них зелені воїни нахлинули, намагаючись вирвати її з рук червоних. Зрештою ті, хто не загинув у конфлікті, дісталися палуб двох суден. Двигуни запульсували і замуркотіли, пропелери закрутилися. Швидко стрімкі човни вистрілили вгору. Тувія з Птарту озирнулася навколо. Поруч стояв чоловік, усміхаючись їй в обличчя. З переляканим подихом впізнавання вона зазирнула йому в очі, а потім з тихим стоганом жаху і розуміння закрила обличчя руками і впала на відполіровану палубу зі скельного дерева. Це був Асток, принц Дусару, який схилився над нею. Швидкі були льотчики Астока з Дусара, і велика потреба була в тому, щоб якомога швидше дістатися до двору його батька бо військові флоти Гелію, Птарту та Каолу були розкидані далеко й широко над Барсумом. І недобре було б Астопус Дусара, якби хтось із них виявили Тувію з Птарту, полонянкою на його власному кораблі. А Антор лежить у 50 градусах південної широти і 40 градусах на схід від Горза, покинутого осередку давньої барсумської культури та освіти тоді як Дусар лежить у 15 градусах на північ від екватора і 20 градусах на схід від Горза. Хоч і велика відстань, льотчики подолали її без зупинки. Задовго до того, як вони досягли місця призначення, Тувія з Птарту дізналася декілька речей, які розвіяли сумніви, що мучили її розум протягом багатьох днів. Ледь вони піднялися над Аантором, як вона впізнала одного з членів екіпажу, як члена екіпажу того іншого літака, який доставив її з садів її батька до Аантора. Присутність Астока на кораблі вирішило все питання. Її викрали посланці Дусарійського принца. Карторі з Гелію не мав до цього жодного стосунку і Асток не заперечував звинувачення, коли вона звинуватила його. Він лише посміхнувся і благав про її любов. Я, «Ябратше поєдналася з білою мавпою», – вигукнула вона, коли він хотів було переконати її. Асток пухмуро глянув на неї. «Ти поєднаєшся зі мною, Тувіє з Птарту», – він, «або, клянусь твоїм першим предком, ти отримаєш те, що хочеш, і поєднаєшся з білою мавпою». Дівчина не відповіла, і він не міг втягнути її в розмову протягом решти подорожі. Насправді Асток був трохи вражений масштабами конфлікту, який викликало його викрадення птарської принцеси, і йому було не надто комфортно з тягарем відповідальності, яко спричиняло володіння таким в'язнем». Єдина його думка була доставити її до Дусару і там дозволити його батькові взяти на себе відповідальність. Тим часом він був би якомога обережнішим, щоб не зробити нічого, що могло б образити її, щоб їх усіх не схопили, і йому не довелося звітувати за своє ставлення до дівчини перед одним із великих джедаків, чиї інтереси зосереджувалися на ній». І ось нарешті вони прибули до Дусару, де Асток сховав свою полонянку в таємній кімнаті високо у східній вежі власного палацу. Він зобов'язав своїх людей мовчати щодо особи дівчини, бо поки він не побачив свого батька, Нутуса, джедака Дусару, він не наважувався нікому розповідати, кого він привіз із собою з півня». Але коли він з'явився у великій залі для аудієнції перед чоловіком із жорстокими губами, який був його батьком, він відчув, що його мужність випаровується, і він не наважився говорити про принцесу, схолану в його палаці. Йому спало на думку перевірити погляди батька на цю тему, і тому він розповів історію про захоплення, того, хто стверджував, що знає про місце знаходження Тувії з Птарту. «І якщо ти накажеш володарю, – сказав він, – я піду і захоплю її, доставивши сюди, до Дусару». Нутус нахмурився і похитав головою. «Ти вже зробив достатньо, щоб налаштувати Птарт, Каол і Гелій усіх трьох проти нас одразу, якщо вони дізнаються про твою роль у викраденні принцеси Птарту». Те, що тобі вдалося перекласти провину на принца Гелію, було вдалим і майстерним стратегічним ходом. Але якщо дівчина дізнається правду і коли-небудь повернеться до двору свого батька, весь Досар повинен бути заплатити за це, а її утримання тут, як полонянка серед нас, буде визнанням провини, від наслідків якої ніщо не зможе нас врятувати. Це коштуватиме мені трон Асток, і я не маю наміру його втрачати. «Якби вона була тут!» – раптом почав розмірковувати старший чоловік, повторюючи фразу знову і знову. «Якби вона була тут, Астоку!» – вигукнув він люто. «Ах, якби ж вона була тут, і ніхто не знав, що вона тут! Невже не здогадуєшся, чоловіче, вина Дусара могла б назавжди бути похована з її кістками?» – закінчив він тихим диким шепотом. Асток, принц Дусара, здригнувся. «Слабкий він був». Так, і злобний також. Але припущення, яке випливало зі слів його батька, охопило його жахом. Жорстокі до своїх ворогів люди Марса, але слово «вороги» зазвичай тлумачиться як чоловіки. Вбивства процвітають у великих барсуміанських містах. Але вбивство жінки – це злочин настільки немислимий, що навіть найзапекліший найманих убивць здригнувся б від жаху, якби ви запропонували йому щось подібне. Нутус, очевидно, не помічав всеосяжного жаху свого сина від його пропозиції. Незабаром він продовжив. «Ти кажеш, що знаєш, де ховається дівчина, оскільки її викрали у твого народу в Аанторі. Якщо її знайде будь-хто з трьох держав, її непідтверджена розповідь буде достатньою, щоб налаштувати їх усіх проти нас. Є лише один вихід Астоку», – вигукнув старший чоловік. Ти мусиш негайно повернутися до її сховку і таємно доставити її сюди. І, послухайно, не повертайся в Дусар без неї, під страхом смерті. Асток, принц Дусара, добре знав характер свого царственного батька. Він знав, що в серці тирана не пульсує жодна крапля любові до жодної істоти. Мати Астока була рабинею. Нутус ніколи не кохав її. Він ніколи не кохав іншу. У молодості він намагався знайти наречену при дворах кількох своїх могутніх сусідів, але їхні жінки не хотіли мати з ним нічого спільного. Після того, як дюжина дочок його власної знаті шукали самознищення, аніж одружитися з ним, він здався. І тоді сталося, що він офіційно одружився з однією зі своїх рабинь, щоб у нього був син, який міг би стояти серед джедів, коли Нуту спомре і буде обрано нового джедака. Повільно Асток віддалився від присутності свого батька. З білим обличчям і тремтячими кінцівками він попрямував до власного палацу. Перетинаючи подвір'я, його погляд випадково блукав до великої східної вежі, що височила на тлі блакитного неба. При вигляді її на його чолі виступили краплі поту. Ісус, жодній іншій руці, крім його, не можна довірити зробити цю жахливу річ. Власними пальцями він повинен вичавити життя з цієї ідеальної шиї або всадити безшумний клинок у червоне-червоне серце її серце, серце, яке, як він сподівався, переповниться любов'ю до нього. Але чи було так? Він згадав зверхню зневагу, з якою були зустрічені його запевнення в коханні. Від спогадів про це йому ставало то холодно, то жарко. Його докори сумління охололи, коли самовдоволення від майже здійсненої помсти витіснило тонкі інстинкти, які на мить проявилися. Добро яке він успадкував від рабини, знову було затоплене поганою кров'ю, яка перейшла до нього від його королівського батька, як зрештою завжди й було. Холодна усмішка замінила жах, який розширив його очі. Він повернувся до вежі. Він побачить її, перш ніж вирушить у подорож, яка повинна засліпити його батька від того, що дівчина вже перебуває в дусарі. Тихо він пройшов таємним шляхом, піднімаючись спіральною доріжкою до апартаментів, в яких була ув'язнена принцеса Птарту. Увійшовши до кімнати, він побачив дівчину, яка сперлася на підвіконня східного вікна, дивлячись на дахи Дусару в бік далекого Птарту. Він ненавидів Птарт, думка про нього наповнювала його люттю. Чому б не покінчити з нею зараз і покінчити з цим? При звуці його кроків, вона швидко обернулася до нього. Ах, яка ж вона була прекрасна! Його раптова рішучість згасла під сяючим світлом її дивовижної вроди. Він почекає, поки не повернеться зі своєї маленької подорожі обману. Можливо, тоді знайдеться якийсь інший вихід. Якась інша рука, щоб завдати удару. З цим обличчям, з цими очима перед ним, він ніколи не зможе цього зробити. У цьому він був впевнений. Він завжди пишався жорстокістю своєї натури, але, Ісус, він не був настільки жорстоким. Ні, потрібно знайти іншого, того, кому він міг би довіряти. Він все ще дивився на неї, коли вона стояла перед ним, зустрічаючи його погляд твердо і безстрашно. Він відчув, як гаряча пристрасть його кохання піднімається все вище і вище». «Чому б не попросити ще раз? Якщо вона поступиться, все ще може бути добре. Навіть якщо його батька не вдасться переконати, вони могли б полетіти до Птарту, поклавши всю провину за шахрайство та інтриги, які ввергли чотири великі нації в війну на плечі Нутуса. І хто б засумнівався у справедливості звинувачення? Тувія сказав він, я приходжу ще раз, востаннє, щоб покласти своє серце до твоїх ніг». «Птарт, Каол і Дусар б'ються з гелієм через тебе. Вийди за мене, Тувіє, і все ще може бути так, як має бути». Дівчина похитала головою. «Зачекай», – наказав він, перш ніж вона встигла заговорити. «Пізнай правду, перш ніж вимовиш слова, які можуть вилішити не тільки твою власну долю, але й долю тисяч воїнів, які б'ються через тебе». Відмовся вийти за мене добровільно, і Дусар буде спустошено, якщо правда стане відома Птарту, Каолу і Гелію. Вони зруйнують наші міста, не залишивши каменя на камені. Вони розкидають наші народи по всьому Барсуму, від замерзлої півночі до замерзлої південної частини, вислідковуючи їх і вбиваючи, поки ця велика нація не залишиться лише ненависним спогадом у свідомості людей». Але поки вони винищують досарійців, незліченні тисячі їхніх власних воїнів повинні загинути. І все через впертість однієї жінки, яка не хоче вийти заміж за принца». Відмов Тувієс Птарту, і залишиться лише одна альтернатива. Жодна людина не повинна дізнатися про твою долю. Лише жменька вірних слуг, окрім мого королівського батька та мене, знає, що тебе викрав з садів Тувана Діна, Асток, принц Дусару, або що сьогодні ти ув'язнена в моєму палаці. Відмов Тувієс Птарту, і ти мусиш померти, щоб врятувати Дусар. Іншого шляху немає». Нутус Джедак так постановив. Я сказав. Надовгу мить дівчина зупинила свій рівний погляд на обличчі Астока з Дусару. Потім вона заговорила, і хоча слів було небагато, незворушний тон ніс незмірну глибину холодної зневаги. «Краще все, чим ти погрожував», – сказала вона, – «ніж ти». Потім вона повернулася до нього спиною і знову пішла до східного вікна, дивлячись сумними очима в бік далекого птарту. Асток розвернувся і вийшов з кімнати, повернувшись через короткий проміжок часу з їжею та питвом. «Ось», – сказав він, – «їжа до мого повернення. Наступним, хто увійде в цю кімнату, буде твій кат. Замов заседе слово перед своїми предками, тувіє з птарту, бо за кілька днів ти будеш з ними». Потім він пішов.